acha tamjuru ila dini madhalili mpaka mrudi katika dini na hawa ndio sisi unyunge unyunge unapatana na watu wa hapo kila kitakio kurudi katika dini hawako tayari kila ilmu ya haki wana masyakhe zao wako wa wako na na bana na vinanda male wa amjelea abo tukwa amjelea ya manunuzi mtakuwa amjelea ah ukina kwa amjelea hata tarjui di ila diniku <coughs> mfanye ibada kwa mafunzo ya dini biashara zetu miamala yetu ni kwa mafunzo ya dini turudi katika dini dini ndio iwe maisha yetu mfano nadharia ya mwanamke unajua kwamba sisi bwana mtume ametuambia fitina ya, ya mwanzo ya bani israeli imetokana na wanawake itaku dunia nisa. ogopeni dunia hili maana kwaogopa dunia kwa tunazungumza ukipapia dunia na kuifanya kivao dunia dunia itawaangamiza lakini pia ogopeni wanawake Kweni makini kuishi na wanawake fitina ya mwanzo ya bani israeli imetokana na wanawake ao jamaa waliposoma vizuri mustashiriqun wakaja na nadharia ya mwanamke kutoka katika mpango wa melenia mwanamke sasa mwanamke anaweza akiwezeshwa na kuna maana kwamba kila nyume ya kila maendeleo kuna mwanamke muongo mkubwa huu ni msemo tu sok bali qaida mutarida mba eti kila maendeleo pana mwanamke. Lakini nini maana yako? Umekusudia nini kusema hivi? Umekusudia mwanamke mama alomzaa huyo aliofanya maendeleo sio longoleo. lengo lao ni kumfanya mwanamke atoke nyumbani. Mwanamke aingie barabarani. Mwanamke aingie pani. Mwanamke aingie sokoni. Mwanamke awe ni umeme na yuko juu ya guso. Mwanamke naye akabebezege. Ndio lengo lao. Mwanamke atoke mwanamke naye apande kwenye majukwaa ya siasa mwanamke aingie naye katika viti bungeni awe naye eti anatunga sheria akwa mwanamke akakae pale tunge sheria sisi wanaume ndio na gari mwenye wake mnajua bwana mwanamke hizo kuna jambo ya anaona hawa kweli akili zao hivi via eh kweli mungu na kisati aqli na mtume amesema mpango ikasimamiwa tukasomelevyo maskuli, na tazama colonial wa education wakaja na mpango wanawake kuweka chumba kimoja na wanaume isoshe dawati moja watu wamevurugwa hapo watoto na dada zetu wanatoka na vijishati na visketi huko kabla ya maandamano ya hijabu watu wenda tu shule. kwani mlilazimishwa wanawake wakatolewa majumbani wanawake wakatolewa haya leo kuna mwanamke ataogopa bana wanaume hapa ah, pale wanaume wako ni waache lakini wote wametolewa haya sura kuna mpango maalumu, kuna monitor kuna mambo ya debate opposers and proposers toto hakiki wana mambo ya panel na presentation maviuni huko akitoka uso wote kama kauzo. Niua kauso da gari. Wase wetu bwana ana maneno okay, sio kesi yule kama kauso, ana kauso liko ndani ya mtuzi kila kutazama. Kama sahani. Ni asipokuwa na haya ya chakudolea dicho kwa sababu anasimama mbele ya lecture. Anafanya presentation ya mada fulani. Kishaozoea wanaume kujungumza mbele yake. Kuko takwa na haya gani kukutenda? Uko taogopa wanaume? Ukisimama naye barabarani wakazungumza Hizi kongopa mama zetu hawakuwa na maisha. Lakini elimu hizi wanawake sasa akatoka sasa hivi tumekuwa sisi tuishi na wajasiria mali. Kila mwanamke atakamaendeleo na yachume na wanatuazia sekufa, tuweze kuwa na mume mume akafa. Wewe kufa mume, tuwe uwezi utatangulia wewe. Na sisi wengine naotukaenda kama ambavyo asubuhi tukabadilishwa pia tukawa sasa tutakawa wanawake wasio wa magoli keeper. Ni tumeyebea nadharia potofu. Nadharia sahihi ya Uislamu mwanamke ni kubakia nyumbani wa fi bayt. Almar'atu aw rama ni uchi. Kwa uchi atakiwa ubakie nyumbani usidhiwe hifadhiwe. Akitoka bwana mtume anasema, Shetani, ana muandama mwanamke ili ampoteze na apoteze watu. Ukona sisi tukeenda bwana wajua hey, mke kesho na, hifi, na kado, ujua, kwa, namke, bansama, sasa nini kama mtake mnaona adaka, eh. Laki, zasa, mme, kuenda, mme, Kwa mzuri. adaka shughuli zake hazo shughuli utasaidiwa na shughuli nyingine kwa maana ndoa zafa kwa ukazini ana mtu wake mwingine akusaidia na shughuli nyingine wewe maisha na mengine pia wasaidiwa shehe ukioenda wasa dubai wewe dubai alala wapi kwenye ndege yasafiri na nani uko madukani endana nani asaidiwa na nani mkakaa katika kashar dubai eh, yuko pala kariyako, na usama baybuye, na mikoba na nani bara gari ya mke ndo umechukua umepanda mzee umwagagsho ona raha baradhuli wewe utusaidii washughuli nyingine bwana ikaze wale mnosema ambao sio magoli kipa hao ndo wake na ndio heshima ya nyumbani mwana alike Allah akikupa nguvu na ukajua huo na umu wako kaweza kumsimamia ukauhudumia ana heshma na wewe Do mana wazee wetu, mama zetu walikuwa na heshima na baba zetu. Baba ndo anatoka asubuhi na mkoba, anakwenda sokoni, anakwenda pani, analeta chakula hichi, kitoa hichi. Mama asante mume wangu, e والله wangu. Hasaliyo sasaidiwa kutafuna naomba, ototi lipo da pakoo hapo. kwa sababu hicho chakula tayari wewe wala hujaleta. Elio loacha, hiyo ile loacha, niakunwa mchele na nyama ulisu. We hujambi tena mwanangu nikwambia, hujambi. Hiyo nyama imetoka elefkumi yako ndio unaweza kupata mchana na nyama. Singine so, pia unaambiwa semboka so, sawi baradhuni. Unataka ubaradhuni habibi? Turudi katika dini. Je, uko angalia? Na wallahi tusema sisi lakini hali ni mbaya sana. Hivi kweli haya mazungumzo kuna watu wakiaskia watu wangafu wanaamini kwamba huyu ustadi anazungumza haki na huu ndio labda mtu ambaye kashachukua mkewe kwa haa, hata kukubali sio kwa sababu ya dini hizi aya na hadithi hawa kweli haya mabu bara haya na madhara madhara haya mke hizi ni aya na hadithi madhara mnayaona sasa wakio hawashiki majumbani wajua mimi wajua nikafanya biashara hii kila siku wongomtajiba wajua majumbani nisaidie ndugu zangu wewe ndo una wajibu wa kusaidia ndugu huu ni wajibu wa wanaume lakini maradhi yashakua ni maambukizi haya mkeo yeye ndo asaidie watu kwa jua ndugu zangu naona inahitaji. Sasa na Sio kazi yako. Mtume alihukumu baina Ali na Fatima, Fatima kazi za na Ali kazi zake za waje. kazi zake za ndani. Huhudumia nyumba wal mara fi baiti. mchungaji nyumba ya kwenye nadharia kama ya mwanamke twende katika nadharia ya uongozi je, yes, sisi hatuna siasa ya Kiislamu mbona tumeacha dini demokrasia si siya ni siasa yetu eh? ya na tumefikia kwamba kuna watu wanaona kama vile hakuna siasa tul shar'iyan islamia ya kutuongoza katika maisha tukawa na watawala iko na mifumo mbalimbali ya maendeleo uislamu kila kitu umefundishwa Tuka katika dini sasa Kwa nini ukislamu katika jukwaa la siasa demokrasia waita kwa demokrasia wao waita watu katika udhalili kwa sababu hiyo sio dini hata tarjiu ila dini mpaka mrudi kwenye nini kwenye yenu Sasa tuna dini ya demokrasia kwamba sharia zitungwa na watu Sheria zatungwa na Allah Subhanahu wa ta'ala na kanuni mbalimbali zinaweza kuwekwa lakini kwa mujibu wa wahai na maslahi alama kwa kuchungwa maslahi na kuchungwa mafasi. Bas mnawanaje waislamu wangapi wameipapia democracy? Ambyezungumza asubuhi hapa. Natatoa mifano si kwa jamii za Kiislamu. Nyinyi ni waislamu, mna dini, mna dini yenu, dini yenu ni kamili. Mtume wenu alikuwa ni mtawala, mtume wenu alikuwa na jeshi mtu mwenye alikuwa anakata wizi mikono hayo ni makosa ya kijinai jinai yanapenalty zake uislamu mwizi akiiba ikitimia masharti yake kuna adhabu yake Mlevi kuna adhabu yake mzilifu kuna adhabu yake Ndiyo makosa ya jinai hayo na kuna makosa ya madai pia kuislamu ni nani ni mimi kamili Albayinatu 'ala almudda'i ni kaida ya hadith bayna ni kwa mtu aliyaleta madai leta ushaidi bwana wewe ukienda ukashtaki watakuwa ulete masahili. Wewe ni Uislamu ushafundisha siku nyingi. Bwana mimi huyu kanibia, lete baina kama hichi kitu ni chako. Hayana mtu yote ashafundishwa katika dini. Bali leo kuna Waislamu watokea mtu ndoa yao amefunga kidini lakini enda dai talaka mahakamani. Enda dai mali mahakamani. Mimi nimechoma naye huyu, umechoma naye kivipi? kisa liolewa tu ukiwa mke tu nawe wachuma wesi umechumiwa ndio maana unaona wanawake waliosabiri la ila asubuhi sana sa. ndio maana bwana Mtume ametueleza wengi alioona motoni ni katika mambo yaliowasabisha wengine motoni miku kutokuwa na shukrani yali wa na yaliyofanywa na wao Mcheheu zaokaishi na mwanamke ni mkeo miaka kumi, umemlisha umemvalisha umemsaidia yeye aliumwa isikawa ulisaidia babake nisaidia mama ake, ulisaidia familia yake kwa sababu mnapooana mnakuwa mmeunga udugu yule ni mkweo unasafiri unakwenda unafanya lakini inaweza tokea jambo kidogo tu ni adui namba moja kupeleka spesu, na akakupeleka mahakamani na akakutia stress ukapata nashock Hakuna watu wanapata shock mtu nyumba miaka 20 kanyenga kibanda mwanamke anakwenda mahakamani inagaiwa nusu kwa nusu inauzwa jamaa anaaza maisha ya kupanga na shilingi milioni 5 milioni 10 hawezi kunua hata uwanja nyumba inauzwa milioni 20 ndo mtapata stoka mtu ulishi naye miaka zaidi ya 10 15 umeyafanya makubwa ya zaidi ya nyumba lakini yote amesahau sio <coughs> wale wana kwenda mahakamani wanataka pasu, kwa pasu sisi atuna mirathi ya Kiislamu. Kwa nini tuele mahakamani tukagawane katika katika mahakama tutafute mirathi za kitawauti? Tumeacha dini tutabakia kuwa ni madhalili. Kwani Uislamu hatukufundisha mirathi? Uislamu haukufundisha wewe mirathi. Mirathi imefundishwa lakini mtu anaona mirathi ya Uislamu bwana sio adilifu. Kwa sababu kule bwana mimi mkipata milioni moja kakaangu apata milioni 2. Kwa atakaoende wewe sehemu amo we utapata mbili na kaka 2 sawa kwa sawa sawa so islamu mirathi yake ndi adilifu wewe ni mwanamke huu ni mwanaume walaisa zakaru Kaluntha untha wanaume sio sana wanawake unyem natesemaje penda dada utaolewa kitokea riski ya kuolewa Alfu utapewa na mahari utakodishiwa nyumba au utajengewa nyumba utakaa kwenye nyumba utalipiwa maji utalipwa umeme watoto mtazaa wote lakini mume atasomesha watoto akiuma unapiga simu kwa mume umeme ukikata hata kama enela yake saa 7 ya usiku umesafiri simu inaingia eh Luku Wewe <laughs> uko safarini mweze kama una meme tumia watoto ambao naye lakini hata kunua meme 2000 wengine hawezi Basi huu uh, usiku pia nitamwambia Mungu kesho nilikuwa nae dangu kanona umeme utarudishia usiku leo nitakusumbua saa 7 wewe utasikia simu hiyo eh Luku inaisha, kama nini hapa <laughs> Wewe umeenda olewa atazungumzia dada na kaka. Sasa mwanaume sasa. Yule, yule ndugu yako alopata milioni mbili yeye ukapata Pale ana mahari. Pale ana majukumu ya nyumba, ana majukumu ya kusomesha. Hivyo unaona aliyoumba akampe sawa na wewe? Ala anamu n khala wa huwa al Twende kwa mume, wewe umeziwa na mke na huyu na mume alofiwa na mume mwanamke yawezekana kuna watu ipo katika heda huko Uongo gani? Nikitoka tu. Kaletaa hela kama mahari aolewe ahamishe nyumba nyingine. Wewe <coughs> ukifio walia mengi. Utanzaje mke mwingine mahari nitaitoa wapi? Mimi nitapata mke. Kwa upale ukilia walio una mengi, mengi watoto ni shati wa apaje antapata mke wa inagani, walia na mengi. Sasa so Uislamu wasema huyu mwanaume apate kikubwa kuliko yule mke anofiwa. Huyu aliofiwa na mke huyu apate kidogo cha ziada. Na yule aliofiwa na mume atapata lakini asinigani na huyo kwa sababu huyo itabidi akatafuta mke mwingine yao we hajaolewa. Halafu ukiolewa apo na mahari na walishwa, wadalishwa. Huyo endaoa atoa mahari, alisha avalishwa. Huyu apate ziada. Ndio muadilifu ewe kwa roho mbaya yako na kutakujua nini wataka kakaako mkagawane sawa kwa sawa na hakamani mtabakia kwa madhalili mpaka mrudi katiyani hatta tarji'u ila din wosisi bana tutaendelea kusema muda utoshe saa 3 sio sasa sana muda umekwenda shatumia masaa 72 kusema lakini kubwa tumeona kumbe udhaifu wa Uislamu ni kuwacha nini dini na kuipenda nini dunia na kuipa thamani dunia kuliko dini na ili tupate iza turudi katika nini katika dini maisha yetu yewe ni uislamu tuidhihirisha uislamu na maneno yilikuwa mazuri hawa wanaotuona katika muda hautochana pesa lakini kwa ujumla kudhihirisha uislamu ni katika sababu muhimu sana ya heshima tulipambe hai haya yetu sisi tunamwish tuishi hivi kuingia kama ni loji ukiingia airport ya tumekwenda immigration hivi ni hivi Sazi pita hapa. Sazi hivi. Hey, hey, Basii. Ningine roho ya muuma, kazukanzo kwa pia utajua mwenyewe. Badhi dini. Sikama dini. Ndoa iza hiyo. Soanze kujishtukia tena unanyoa. Oh. Sio doko ma shekhe unanyoa oh hivi pale na nini hivi. Acha waoga shekhe. Bwana mbona unachooga? Mbona unawata dini sababu ya woga au dunia Wengine pia tuwaambie nyinyi mmeajiriwa hakuna sheria yoyote inayokataza kwa mwalimu usifundishe na kanzu watu wamekatazwa Na sehemu umekatazwa Unakopa nini kwenda shule na kanzu yako na ndevu zako Hapo maidi master au sumu kwa Kislamu tu mwambia nipe sekula nyinyi mnajua mipango niko nambuo yenu mnayatetea vizuri lakini pia wengine pia hamjiamini vizuri. Kenda kule ofisini wengine mapenda kuvaa vile mishati na vijisoroali. Kitoka hapa ndo hapa kanzu vizuri mapendeza to. Yule ukumtana naye barabarani ah huo vitu. kanzu hata. Nani? Abu fulani ah sikujua kabisa bwana. Hawajua <laughs> <yu wa> tena <laughs> <sanzi laughs> ndio umelazimishwa basi? Kwa nini unudhirishi ile dini yako na haia yako nzuri? Tuhubi katika dini bwana. Tujiamini bwana. Tunaojenga majumba. Kwa nini umkobise mtu kafe nyumba yako? Na lazima gani? Alafke sana kutwa kwenye Pasaka na krismas kwa ajili ya nyumba yako. na lazima gani? Dunia inapenda dunia ta kela utazamu kwa nini fremu umpe mtu kwenye fremu hizo mkopo tunakopesha kwa riba swe riba unasema haramu umesikia lakini anakopesha riba umempa mlango kwa nini hujarudi kwenye dini hujapima mambo vizuri kwa dini kuni ni mlango wako uweke mtu na masili ya mziki na mafilamu ndo anauza kwenye nyumba yako mlango ni wako mlango umetengeneza wewe lakini kimweka mtu auza mziki. kwa nini unje rudi katika dini na hiyo ni sababu ya udhalili kwa utakuwa dhalili wewe akakuwa madhalili wengine wewe una sheli kwa nini usijiamini muislamu sheli yangu nitaajiri vijana wa kiume kwa nini uweka watoto wa kike ni sheli kwa nini Hamba wewe unatoka wanyumbani kama ni na nafasi nitakupa zaka ikusaidie. Katengeneza ice cream. Wewe ni mtoto hakika unatoka kwa nafibu yote kuna. Kama una baba una kaka ndo maisha yako. Mbona hujiamini? Mna mabasi kwa nini mweke muweke hao makondakta wanawake? Sasa hivi ndio zama. Ukisafiri unaona kizazaa. Mtoto hakika baada na viji suruali na kaada anatoa huduma. Baada anagawa viji biskuti mara anagawa soda ndani. Ustaz, staz, staz, maji dereva za dereva yandesha huko mtazama binti sababu yule conductor yuko pale kaka. Dereva yandesha akatoka kujicho lamtoka. Tusababisha so ajali pia, hayo, tukua, okay, majubani hao Wani vizuri. Mna ma hotel kwa lazima wa hudumu watu ni watoto wa kike wa hudumia watu. Watoto wa kike wa maingio waamini kwamba hii hoteli ya ndugu yetu watoto wa kike wapitapa hapa sasa hivi watu wanajipodoa. Baadati apita huku TV mara mpira mara kadha. Hapa vipi siambua sana mtu mwenye hoteli eh babu kisikia babu wewe ujue mambo yameharibika <laughs> turudini katika dini ili tupate aiza turudini katika nini katika dini hoi mada tunazozungumza mpaka kesho na mifano ni mingi watu wameacha dini mimi ile ile secularism fasolo dini alilhaya kuitenga dini nani na msh. kwamba Ma bili bwana inasema adumu hapa bwana usidata dini. Usidata dini. Hapa shule bana kuna dini, hapa serikali bwana, hapa kazini bana Msafiri kafiri. Je, sasa chama neno msafiri? Kafiri, yani msafiri hana dini. Na nikakwambia kuna ahkamu asafar. Kuna swala ya msafiri. Msafiri akiwa amefunga, msafiri kuna ahkamu bali bali wana sema msafiri kafiri ana yabalisha msafiri kafiri asili yake yenye mna maneno ya kishenzi msafiri kafiri msafiri hana dini waenza kujoa tu pale akatoa zakari yake huko mwanamke anamuona msafiri kafiri hiyo maana chochote tu msafiri kafiri baba mambo ya huko msafiri ana yake na Uislamu umetaja ahkamu za safar na Uislamu ukatangua kwamba asafaru qita'atun min al'adhab safari ni kipande cha adhabu. Kwa kuna mambo ukafanywa takhfif. Tuweza swali swala kuunganisha au kupunguza. Na sisi wengine wasafiri ukipiga dhuhur na asr yako ah! Bila dhana ya laasiri hovo wengine wa koroma. Was kumrahisishia msafiri. Tumesema so, le msafiri msafiri kafia ko safari zetu dini maisha yetu ya habari dini biashara zetu dini ndoa zetu dini vifaa wetu dini maisha yetu yote abaki ponye dini wetu majumbani tupaharishe majumba na uchafu wa mativi na matamthilia ambao ndio huharibu dini za watu au mnasema ya sinditoa challenge miaka mingi atokee mtu mwenye akili kuliko tuote wa Tanzania alafantajie maslahi TV nama channels, nama Ala ya mativi haya na channels na madhara alafu tuone yape mengi paka leo sipata mtu haujua taarifa habari and taja jingine taja nenda ha, taarifa habari nyingine tumefeli katika maisha Yaani wakati mwingine waatamani ushauri pia basi wale wenye mamlaka. Hebu haya maeneo ya public ambayo melazimisha kimazingira kutuwekea ma TV na mambo fulani. Hebu basi kuweni hata na programu nzuri. Kwa ndo sisi wengine hatuna uwezo kumwambia mtu kwenye basi zima TV yako bwana. Na omba tu bwana kidogo ajue tumefunga hii na li utosafiri toa mbadua ngo tupondee huu muziki basi saa onstas lakini utaekiwa kiungwendo au joti. au majuto Kitoka hapo utakiwa sinema ya ngume hakuna kingine kazi basi zamdi au kama ndo hizo gari za kiza kasi kazini za wakristo waenda kula kwaya wewe mpaka kuacha kwaaya tu Sabasi hembu. Ni tarura anini so tarura tarura watu barabara hawa Sumatra watu wa magari hebu ingilieni kati basi kama vile mnavodhibiti bey hebu semeni basi haya na tv sawa weka labda kwa sababu ya wasafiri hebu wekeni program basi zenye pia ana upande ukikaa unaona namna ya kufuga kuku Mimi <laughs> <laughs> <laughs> nitawashauri unajua nyinyi mmesoma sana wengine labda degree lakini maarifa vizuri hamna sasa tunakutowasaidia unajua sasa tunasoma dini wengine tunaakidi kuliko kwa nini msimkaona tu watu wana kanzu sasa kujua sema daru eshi hebu wekeni vitu vitawasaidia watu hivi hizi ngumi na sinema ya vandame inawaidia nini watu masayo hao waimbaji wanasaidiwa wanawaidia nini hii jamii ikoepo kwenye gari yani inapata tija gani kuna watoto kuna kari. Like ha mambo sisi tunatusivu wakati mwingine yaumiza dakika utafanyaje ndio jamaa siku nimepanda gari moja bwana mtu mmoja aimba nyimbo matusi kabisa baadaye nimekuja kujua kwa mimi diamond kuiingia mbele nyimbo pale matusi kwaona wakina mama watazamana umimi baada baada nikafikisha ujumbe kaambia ndio maendeleo hayo umeona kama mama hii nyimbo uwezi kusikiliza na mtoto wako kwa kwepo. Siyo kijiti mapajali sio nini kimetafua. Yani kuna nyimbo fulani hivi. Kijiti si chama ni kijiti lakini kijiti hakusudia ya dzakari. Yaani ukisema ni maana kijiti pale ni dzakari. Yaani unaona kabisa haya matusi. wakina mama unaona unaona haya kindio kijana kule ndo kama madereva yao shakula skanka na nini madereva wavutaji bangi na mirungi ndo kaiwa kai chini ya ule mz, mdundo kama meona kama mama weo huwezi kusikiliza mbele ya mwanao sasa asante imepitisha hilo tena watu hao ndo wanapoa tunzo wanapoa tunzo tunzo za mwimbaji bora tunzo za filamu nzuri tunzo za nini watu wanapea sasa ndo basi hamweki hata program za msiba wa kuku au kama ni mambo ya mazingira kupanda miti faida ya kupanda miti lakini vitu kama hivi au kama ni mambo ya baharini na ya kufuga mwani na kupata maendeleo uvuvi halali athari za uvuvi labda uharamu wa mabomu utupa mbona keni si program kunuia pelekeni sumatra, bana, si bwana si hizi flash keni vitu basi program ata za uzalendo ha? Hekieni rabadha mambo haya ya, ya kijeshi kwamba kijana mkakamavaa utakujua hivi hivi ufanye mazoezi hekieni ni yani, vitu ambavyo mtu anaweza akapatoka pale akapata faida msitoke Qurani msitoke dini sababu hamni hamna dini si ni hai dini basi hebu vitu ambavyo mtu anaweza kupata faida kuna program wanaza kujifundisha kuandika na kusoma watoto wadogo lakin leo ndugu zetu watoto wetu naonelewa makatuni watu wamekuwa tahera sa vile vikatuni ni vitahera kwa mtoto amekuwa mazuzu tena vikatuni kama na kimo tukaroka tena hivi inje mtoto na mara nyingine wanatoto na ayuba tunaleta plate na watoto wengi afikiri taheri ndio sema baadaye utakuja kuona nini na, na ni? ndio maana watoto wanaohifadhi Qur'an na mnolikuwa na akili Donagona kuifadhi Qur'an akijarukishwa darasa. Mimi moja mwanangu tukarukishwa darasa, pia nililetea barua sikumbii wakarukishwa darasa bwana akili apelekwa darasobeni. Wao sumtotoa vikatuni, afi nyumbani kuna katuni. Wangu kuna TV, watazami katuni. Wala siwezi kuwa na hela mtoto simu kubwa, siju iPad, iPad sio tablet, nipe mwanangu. Akae darasaka tu na. <laughs> kama siko programu ya kiamtoto asilize Qur'ani ajifundishe ahadi na hadithi 10 sikiliza inna man amal bil niyati mpaka uhifadhi jione saka sikiliza akakariri akaifanya leo yikulu wallahu ykae kesho kama mna uwezo wa kunua vitu lakini program zitawasaidia ili watu warudi katika dini nimeshasema sana bwana sema sana utawachosha as-salamu as na kuna bado wengine utachoka lakini kikubwa takiwa tununi katika dini maisha yetu yote wewe sawa sawa bwana <coughs> tuishi hapa tuishi hapa sasa ninaambia bwana leo unaweza muda stosha uendeleke kesho kesho sasa kukuendelea ama naishi hapa hapa labda sima tuzungumza tukila tukipata wakati na mambo mengi kurudi katika dini Kuisoma dini na kujua vitimbi vya maadui hapo hiyo ni mada nyingine na afkaro za hedama za uhindadi yuko atujaingia mbona ndo tunawapagani gani mengi kabisa sindie tana tazama mpira fa nakusanya swala zote jioni adhana da adhinio wa wako, wa wako stadium watazama yanga na sima mtu akosa wa jamaa watu wa jamaa vitani wao watazama mpira tungozi, tu ngozi tu na fosinam hao watakuwa No no watu wale ni waislam. La fakua futurisha mkanu kwa msheha tamsebe kwa madonge tu. Lakini watu wamesababisha hawana hujunge kwa waislam. Isikani adhana i daraulio kwa sababu ya mpira. Isikani misikiti i na jamaa kwa sababu ya mpira. Na tumefikia hapo na klabu kubwa Yanga Simba Azam zote wazamini wake na watu wake na viongozi waislam. Au si? hii nao ni nyingine inaleta je muda wa wachezaji mpira walowajiriwa uhuni uchenzi, marasta makadha wanaocheza mpira na mpira makamari kubeti Simba plan nini jezi zao zina kubeti Yanga wana beti makamari wanatangaza makamari haya yote watu wameacha dini mambo mengi lazima naweza kufika kesho Haki ni mtu mtu anaswali hukuni na beti nini beti we, simi, kwa je, beti nini sula na nake alafungine ndio akiona nafua mtakaibia uza saka mtu anamjua acha ubahabu <laughs> <try> swali tuwe wewe yote ndio sasa unginga hiyo litakaoivua kuna unazungia ni ile nadharia ya dini msikitini kwamba hapa hapa ndio unamogopa allah umevuoza fulana ukitaka wairudisha na sport based. ukitoka nje urudisha sport based, watangaza kamari kwa msikitini kidogo ndio muona uturudini katika dini turudini katika nini kuwa ni ala muhammad wa ala wa wa baraka choka hapa